Vargazoltán műsora minden vasárnap, magyar idő szerint 20 órától. Ebben az egy órában a beszélgető partnerem Ráski Judit. Érdekes titulussal bír, gyógyító szív, meditáció, módszer alapító tanár. Szia! Szia, üdvözlet! Mindjárt úgy kezdem, több mindennel is egyszerre, csak nem tudok annyit így beletszőni, hogy mi ismerjük egymást jó régóta, talán 1995. Mondható, hogy hogyan találkoztunk? Abszolút, abszolút. És a jobb memóriát így évtizedek szamenően? Azért. Azért, hogy találkoztunk. Úgy találunk egymásra, hogy 1995. májusában kezdtem rádiós műsorvezetőként, és ott találkoztam az első alkalommal, ez egy éjszakai műsor, de nem rólam szól ez a beszélgetés, úgyhogy mindjárt kimondom, jó. A te volt férjeddel, a volt pároddal, és ott egyszer csak kiderült, hogy neki ugye te vagy, na most innen jön mindez, és akkor pontot teszek az ügy végére, eltekintetben. Azóta sok minden történt, nem? Hát, sok víz lefolyt a Dunán, így szoktuk mondani. Így van. Érdekes mindenkinek a titulációja, tehát hogy hogyan titulálja önmagát. Számomra legalábbis mindenki érdekes ennek a beszélgetésnek. Az egyik lényege az az, hogy az előző beszélgető társ, jelen esetben beszélgető társak, Először volt az, hogy ketten beszélt, hárman beszéltünk egyszerre. Tehát előző beszélgető társ alapjában Via feltesz a következőnek egy kérdést. Mindig elmondom, én nem tudom soha azt, hogy ki a tényleges következő. Lehet, hogy meg vannak beszélve, de időpontok lefikszálva nincsenek. Szóval van egy kérdésük, pontosabban egy-egy. Horváth István és Katonaklára kérdései. Kérlek, válaszold meg őket. Katonaklára, jogász, közgazdász kérdése feléd, így szólt, így szól. Mennyit vagy hajlandó tenni azért, hogy egészséges maradj? Ó, így nyitó kérdésnek, hát ez nagyon jó. Oké, okay, és ezt egy közgazdásztól jó. Hát hallott? tulajdonképpen jogász, az, közgazdász. jogász kell. Jó, igen, igen. Jó, De tegyük megmondom, a miért titulus. érdekes. Mondd el, mondd -e, mond el. Megmondom, miért érdekes a felvetés, mert ugye elmondtad, hogy én most azt a titulust választottam a sok egyéb titulusom mellett, hogy gyógyító meditáció, módszer alapító tanár, de valójában egy pár évvel ezelőtt még úgy hangzott a titulusom, hogy kineziológus közgazdász. Mm -hmm. és, és ezen és... mindenki ledöbbent, hogy most hogy van? Nem vagy ez, vagy az? Hát ez olyan 180 fokkal eltérő az a dolog, hogy ennél jobban el se tér, hát nem Mi az, hogy kineziológus közgazdász? Szerintem nagyon ragaszkodunk a titulusoinkhoz, az emberi titulusokhoz. Kell a kineziológus? Milyen papírok? Mit kell Hát mondani? komoly képzés, tehát több éves képzés kell a kineziológiához és plusz természetgyógyászati képzés végzettség, tehát tehát ez is egy olyan dolog, hogy nem egy hétvégés tanfolyam kellett hozzá. Valószínűleg ezért használtam örömmel, de az érdekes inkább az, hogy miért ragaszkodtam ahhoz, hogy közgazdász is mm -hmm. vagyok. 95-ből ismerjük egymást, én akkor közgazdászként végzek éppen az egyetemán. Igen. Méghozzá Pécsen, ugye? És abba kezdtem el dolgozni, abba a szakmába, kvázi bankszektorba, pénzügyi világba. És 15 évet dolgoztam benne. És innen jött az, hogy váltottam át, egy másik területre méghozzá pont az egészség és a gyógyulás területére, és ezért érdekes, hogy egy jogász-közgazdász azt kérdezi tőlem, hogy bár nem tudtuk, hogy kinek a kérdése és kinek fogja feltenni, de feltette egy másik közgazdásznak, hogy mennyit számít neki az egészség, és mit hajlandó megtenni érte, amikor most azt mondom, hogy én most már ezzel foglalkozok, és most már nem csak a sajátommal foglalkozok, hanem azzal foglalkozok, hogy más embernek is az egészsége az egyre, teljesebb legyen. Úgyhogy a részemről erre a válasz az, hogy nagyon sok mindent hajlandó vagyok ezért megtenni, pontosabban mindent ezért csinálok, de nem csak a saját egészségemért. Mi az a dolog, amiért minden áldozatot meg tudnál hozni, hogy az megvalósuljon? Ó, ez is izgalmas kérdés. Na, hát ezek nekem való kérdések. Na, tessék. Hát, Egyértelműen a család áll az első helyen, a család és a gyerekem. Uh -huh. Tehát ez számomra egy olyan dolog, amiért minden követ megmozgatok, hogy jó érzés legyen, hogy szeretet legyen az egész családba, és hogy a gyerekem élete pedig egyre jobb és egyre teljesebb legyen. De a másik dolog, amiért mindent hajlandó vagyok megmozgatni, az önmagam. Önmagam kiteljesedése. És ez lehet, hogy egy kicsit ilyen szlogennek tűnik most, de valójában nem. Mert szerintem ez nagyon fontos dolog az embernek, hogy rájöjjön arra, hogy miért született ide a Földre. Mi az ő képessége? Mi az ő tehetsége? Mit tud ő adni a világnak? Mivel lesz több a világ azáltal, hogy én beleállok abba a feladatba, amit érzem, hogy én vagyok? És azt hiszem, ez a kulcsa az egésznek, és az elmúlt 15 évem már erről szólt. Mert volt az az előtti 15 évem, ahol még az útkeresésben voltam, és akkor még közgazdászként bankszektor, pénzügyi világban dolgoztam, amit egy percig se bánok, mert annyi mindent megtanultam abban a világban, hogy abból én most profitálok. De jött egy pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, de ez nem teljesen vagyok én. Ez is én vagyok, de nem teljesen. És hogy mi kellene ahhoz, hogy akkor azt az életet élhessem, aki én vagyok. Na és így jött a kineziológia, így jött az életembe a természetgyógyászat, így jött az életembe a családállítás, így jött a meditáció, az szoma és még nagyon sok minden, amit megtanultam az elmúlt 15 évben, de nem csak megtanultam, hanem elkezdtem csinálni is. És az a helyzet, hogy akkor jött meg az az életélményem, hogy na ez vagyok én. És azt hiszem, ez a válaszom akkor, a B válaszom a második kérdésre, hogy önmagam kiteljesedéséért vagyok hajlandó még bármit megtenni. És ezen dolgozom. Amikor megadta ezt az úgynevezett második választ, akkor ugye a gyermekkel kezdett családdal a gyermekkel kezdett. elkezdtem hiányolni a fejemben, hogy hol vagy te? Vá és akkor egyszer csak elkezdte mondani, megnyugtattál, megemlítette valaki, megkérdezte tőlem valaki, hogy miért beszélgetek ennyi kócsal, miért életvitel, miért ez, miért az. Most én neked teszem fel ezt a kérdést, miért van ennyi kócs manapság? Most én kócsolok mindenkit, valahol mindenkitől egyfajta segítség jön, mindenki segíteni, mindenki tud segíteni. Miért van ennyi kócs, vagy nem tudom, te ezt észreveszed-e? Abszolút, abszolút, és nekem erre van is egy variáció, vagy válaszom az én nézőpontomból még az, mert hogy igény van rá. Mert szerintem a XXI. század az önfejlesztésről szól, az egészségről szól. Igen, de az orvosok a azért vannak, hogy segítsenek. Ott vannak az, ott erre az orvosok, az, az igazi orvosok. Hát az embernek az igazi orvos, hogy elgondolkozik, fáj a ha, derekam, mondjuk. Most akkor hova menjek? Kihez forduljak? Milyen lehetőségeink vannak? Elmegyek az orvoshoz, a körzeti orvos, majd beutal engem az ide-oda, bárhova. Vagy felkeresek egy kócs, stb. stb. Csontkovács, itt Megosztódik ugye ez, most nem tudom, az idősebb korosztály, az, akiben az van, hogy orvoshoz kell menni? Hozzád például kik járnak, akkor induljunk ki ebből. Ha ilyen korosztályilag, Uh -huh. Igen, de ugye másról beszélünk, mert te felhoztál egy testi tünetet. Mondjuk. Hogy okay. azzal orvoshoz megyünk. Én meg azt mondom, hogy azért van ennyi segítő, természetgyógyász, coach tréner, mentor, akármi, mert az embereknek az önfejlesztésre van igényük. Tehát nem a gyógyulásról és a gyógyításról beszélek, hanem arra, hogy a személyisége hogyan fejlődik, illetve, ha nem is csak a személyiségről beszélünk, hanem a lelkéről az embereknek. Oké, okay, azt mondják, minden baj lelki eredetű, minden fizikalitásos hát, probléma így. lelki eredetű, tehát akkor így. ezt összeköthetjük, vagy nem? Vagy szerinted... Abszolút, össze lehet kötni, de te csak egy részét mondtad, én meg azt mondom, hogy ez ennél sokkal teljesebb, tehát arra a kérdésre válaszol, hogy miért van ennyi segítő, azért, mert ennyi ember keresi önmagát. Ennyi ember keresi az útját. Mert mondom még egyszer, itt a XXI. században felértékelődött a jólét. Mit értünk jólét alatt? Jól lenni. Uh -huh. a világban. Tehát nem pénzt, hanem hogy? Teljességet. Mindenféle szempontból. Ami jelenti természetesen az anyagi jólétet, a családot, a szeretetet, és mondom még az egészséget természetesen, és azt, hogy ki vagyok én. Azt jutott eszem, hogy azt mindenképpen le kell veled is tisztáznom, vagyis ha tudja, a kifelé is ugye, mindenki tudja. Oké, okay, hogy mi 1995-től ismertük egymást, beszélgettünk, beszéltünk X ideig, Y, aztán most körülbelül mikor legutóbb? Mondjuk mennyi? Te mondd ki, mert én nem emlékszem. Hogy hány éve beszéltünk utoljára? Igen. Tíz éve biztos nem beszéltünk, vagy hát azt szerintem több, tizennégy éve vagyok itt Angliában. Ja, akkor, akkor körülbelül, akkor Aha. mondjuk azt, hogy tudtam, hogy kimentél Angliába, tudtam, uh -huh. de szerintem nem beszélgettünk nem. akkor. No, tehát, hogy ennek szellemében folyik ez a csevej, nem tudunk tulajdonképpen végül is egymásról semmit. Jött a gondolat, valamilyen kurzusodon szólaltál meg, és egy videóban mondtad el, hogy éppen a háttérben mi zajlik. Na, a lényeg az, Igen. hogy jött a gondolat, hogy de vajon, mivel is foglalkozom, ahogy ott beszéltél, az jött, hogy szerintem beszélgethetnénk. És közben jött más is egyébként, aki, nem tudom, ismerőse, Vince, Martina neve, ő képességdetektívként titulálja önmagát, stb. stb. stb. stb. Tehát jött tényleg valóban egy-két életvezető, életvezető, tanácsadó, coach idéző jelesen, holott a beszélgetéseim arra utalnak, hogy beszélgetünk, ember és ember. Azt is hozzá kell tegyem, hogy neked is feladatod ám ez, nem most, majd a beszélgetésünk végén, a következő beszélgető partnerem felé intézni egy kérdést. És uh, jó, oké, okay, egy... köszönöm, nagyon majd addig kitalálom. Uh, bocsánat, az előbb igen. még nem válaszoltam arra, hogy feltetted, hogy mi a, milyen korosztály, mit ja, látok, igen, milyen korosztály nyitott ezekre a dolgokra, és hogy én kikkel találkozok, és képzeld el, nagyon különleges, az a, az a különleges benne, hogy egyrészt a 40 pluszosok, igen. akik érdeklődnek már az önfejlesztés iránt, és az iránt, hogy megtalálják a valódi önmagukat. Mert ugye amit mondasz, hogy telnek az évek, sőt az évtizedek, és az ember csinálja a hétköznapi dolgait, iskolába jár, egyetemet végez, diplomát szerez, munkahely, karriert épít, gyerek. Tudod, szoktuk mondani a család, kutya, macska, ház, autó, mm -hmm. nyaraló, oké? Okay. És akkor egyszer csak eljutod, hogy jó, és akkor ki vagyok én ebbe a folyamatba? Ugyanezt mondtad az előbb, hogy tök jó, hogy beszéltem arról, hogy jó, akkor a család fontos, a gyerek de hogy én fontos vagyok-e magamnak. És van egy ilyen dolog, hogy ez az élet közepén jelenik meg ez a kérdés. Ezért én azt látom, hogy főleg 40 pluszosak azok az emberek, akiknek nemcsak, hogy megjelenik ez a kérdés, mert nekem is megjelent ez már korábban, csak az életnek az eseményei, azok sodortak magukkal, és nem volt időm ezzel foglalkozni. Vagy volt időm, de csak tanultam, de nem volt időm beleállni. Vagy utána beleálltam, de még nem teljesen álltam bele a dologba. Tehát ez az egyik, hogy ennek van itt egy értelme, hogy ekkor teszi fel az ember a kérdést, és mondhatnánk azt is, hogy az élet délutánján más kérdéseket tesz fel az ember önmagának, mint az élet délelőttjén. És más preferenciák és más értékek fontosak, mondom, még egyszer az élet délelőttje, mint az élet délutánján. És ezt látom, hogy egyszer csak eljön egy ilyen fordulópont, ahol az ember elkezdik keresni önmagát. És ami a különlegesség, amit mondani akartam, hogy azt veszem észre, hogy a mi ügyfélkörünkben egyre több a fiatal. És a fiatalat alatt úgy ért, hogy nem csak 30 évesek már, hanem jönnek a 20 évesek, akik, mintha a mostani 20 évesek, ugye gyerekeink korosztálya, úgy születnének, hogy ezt ők sokkal hamarabb meg akarják tudni, ki akarják kutatni, hogy mi az életük értelme, ki ő valójában, milyen képessége, tehetsége van, és hogy abba szeretne beleállni leghamarabb, mert érzi, tudja, hogy ebbe lesz a kiteljesedés és az öröme. Szóval nekem ez az észrevétel, és nagyon-nagyon örülünk, amikor megjelennek a tanfolyamainkon a fiatalok, és ezt szoktuk mondani nekik, hogy na, most poroltál meg magadnak húsz évet, azzal, hogy önmagaddal foglalkozol húszan éves korodba. Köszönöm szépen, hogy fejben tartottad, hogy ugye erre végül nem válaszoltál, most megtetted. Még egy feladatod van, a beszélgetés végére marad, ez is. Egy olyan kérdés, amit még soha nem kérdeztek meg tőle. Tehát, te mit kérdeznél magadtól? Ha van válasz is rá, tök jó, hanem nem, nem ragozzuk. Életélményem, ez nagyon tetszik, Ilyenkor szokták mondani azt, hogy lophatom, tehát a te élet élményed. <gül> a korosztálya 40 pluszos, ott kezdődik, de aztán attál mondtad, hogy a fiatalok is keresnek. Mindegyikre szeretnék egy picit reagálni. Említed a délutánt, a délelőttöt? Mit kérdezünk délben? Mondjuk 40, legyen az a dél. Mit kérdezünk délben? A 40-eseknek mi a kérdésük? A 40-eseknek is akkor most ne ragaszkodjunk teljesen, hogy pont 40 Persze. éves, mert nekem is ez körülbelül olyan 42 éves korom körül fordult át a dolog. És, de lehet, hogy valakinél 38, jó, tehát most ez nem ez a lényeg. Hm. De ott nem is a kérdés van, hanem van egy rossz érzés. Tehát ott nem kérdez még az ember, hanem egyszerűen csak elkezdi nem jól érezni magát a bőrébe, is nem, nem. nem tudja, hogy Nem tudja, hogy mit. Oké, okay, kérlek, állj meg itt egy pillanatot. Jó, ez nagyon fontos, erre vissza fogunk térni. A fiatalok megkeresnek. Nagy csavar, és ide is visszatérünk, menjünk vissza az időben, nagyon-nagyon pörges, du du du du du du du du Jó, jó, Hány jó, éves igen? vagy most, ami beugrik az. A legelső kép, fotó, gondolat, szavak, bármi, ami a gyermekkorodból jön most. Hmm. Megvan. Uh -huh. Elmondható? Elmondható, de nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatos. Tehát amiről eddig beszéltünk, biztos a tudatalatti. ezt az emlékképet dobja fel, de tényleg nagyon különleges, kilenc éves vagyok. Állok nagymamámiknak, nagymamám, nagyapám házába. Az előszobába állok, és üvegfal van az előszoba és a konyha között. És a nagyapám a konyhába az asztalnál ül, és húslevest eszik. Igen ám, de olyan történik velem, mint a hirtelen felhúznának egy fátlat előttem, és elkezdem látni, és ezek a mondatok azóta bennem vannak, ilyen kristálytisztán, hogy nagyapám rákos, beteg. De ezt a fizikáson ha... nem tudtad? De, eltudtam, de tudtam, ezt tudtam. De ha én nagy leszek, és ezt nem tudtam, már ezek az információk ezután Igen. jöttek, de ha én nagy leszek, én majd gyógyító leszek. Én gyógyítással fogok foglalkozni, és fogok majd valami olyan szert kutyulni, amitől majd meggyógyulnak a betegek, és egy biztos C-vitamin kell bele, ezért citromot fogok beletenni, hogy a gyógyítással tudjak foglalkozni. Majd leeresztették megint a fekete fátlatt Ekkor vagyok kilenc, és eltelt utána még 30 év, és én nem foglalkoztam ezzel. Hanem bankos voltam, közgazdász voltam, meg minden egyéb is, de mégis tanultam ezeket a dolgokat a háttérbe. Ezt hogy és értesz, nem hogy tudtam, tön? hogy miért. Ezzel kapcsolatosan igen, igen. tanultam, amit mondtam, családállítás, természetgyógyászat, kineziológia, jóga, kristálygyógyászat, auraszoma, akármi, de nem tudtam, hogy miért. És ide kapcsolódik akkor megint, amit mondtam neked, hogy egyszer csak elkezd érezni az ember 40 éves korak körül, hogy valami oké, okay, eddig jó volt, az is jó volt, de még nem teljes. És onnantól kapcsoltam át. Kapcsolódott átben nem valami inkább, így mondom, és onnantól kezdve kezdtem el megszerezni a képesítéseimet erre a segítői, természetgyógyász, kócs, meditációs konzulás témára. És akkor jutott egyszer csak eszembe, hogy Úristen, nekem volt egy kilenc éves koromba, egy nem is tudom, hogy mondjam ezt, vízió, látomás, akármi, bármi, olén én kristálytisztán láttam, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Volt olyan, hogy megálmodtad, hogy mi fog történni? Honnan tudod, hogy ez nekem képességem? fogalmam sincs. De most Nekem tényleg, ezt most honnan hozod az, be ezt a témát? Ez most onnan, elmondom, mit, mit csináltam most. Közben Na, most. még ezt mondtad. Két dolgot, ugye gondolkoztam, ért neked nem lehet, mert ez nem a mostban levés, meg nem a tudatos uh, itt lét, de uh, nem jutott eszembe Szent Györgyi Albert neve, a C-vitamint említetted, Aha. és a citromot és nem jutott, el csak ezért odafigyeltem rá, de, de, és most megnéztem, kigugliztam a nevét, igen. Tehát hogy így lehet, hogy egy reinkarnált állapota van, hogy a dolgok nem lehet, mert közben megnéztem, hogy 86-ban halt meg, 86-ban de hogy azért ezek nagyon fontos dátumok, nagyon fontos dolgok, és a nagyapád, és a függöny, és a minden, és egyszer csak, amit most mondtál, utolsó idéző, lejött, ment a függöny, és törr, ekkor beugrott az, hogy ez a kérdés. Mert hogy nekem három, háromszor megálmodt, és megtörtént mind a háromszor, az a innen jön kész. Majd mindjárt azt mondok még valamit. Tehát neked Jó. van egy ilyen képesség ez mit jelent? Hát ezt, hogy én ezt napi szinten csinálom. Tehát én napi szinten álmodok, álomnaplót vezetek. Bár, bár, az az mindenki jel... álmodik, ilyenkor javítottak engem is legutóbb. de mi csak nem mindenki emlékszik rá. De igen, de ezt hozzá kell tegyék a, az emberek, hogy... Hogy... Igen. Na igen? igen, ezzel tisztában vagyok abszolút, tehát mindenki álmodik, csak én emlékszem is rá, és gyakorlatilag napi szinten álmodok, napi szinten emlékszek rá, de ezt lehet erősíteni is ezt a dolgot, úgyhogy gyakorlatilag az, hogy például álomnaplót vezetek, az azt jelenti, hogy leírom reggel, amire emlékszem, hogy mit álmodtam éjszaka, és a nap során pedig egyszer csak bevillan, hogy Úristen, ezt álmodtam, és akkor este... Amikor megyek lefeküdni, akkor felírom, hogy az életbe megtörtént vagy nem történt meg az a dolog, amit előtte való nap, vagy előtte való napokba, vagy hetekben megálmodtam. És nekem az álomnaplom így néz ki, hogy nagyon gyakran ki van pipálva az álmom, és oda van írva, hogy ja, az életbe megtörtént. Mióta vezeted ezt a naplót, mióta létezik? évtizedek óta, az évtizedek óta létezik. Bankos... Van, amikor picit abba hagyom, és a uh -huh. picit értsd, azt mondjuk egy fél évig, egy évig nem írom, de akkor egyébként elkezdenek egy kicsit az álmaim így elkopni, megkopni, uh -huh. és akkor úgy vagyok vele, ho-ho-ho-ho, ne kopjon ez meg szépen, mert napó. így szépen intenzíven tudom tartani. És ez azért nagyon különleges, amit még kérdezel, mert képzeld el, most van az a felkérésem, az egyik önismereti csoportból, amit vezetek, hogy csináljak álomkúrzust de úgy hidd el, hogy ma kértek fel rá. És azért kérdem, most ezt hogy találtad ki. Ma kértek fel rá, hogy csináljam meg az álomkúrzust, mert én azt állítom, hogy ezt meg lehet tanulni, ezt be lehet gyakorolni, ehhez hozzá lehet szoktatni magadat, ugyanis én is egyre inkább fejlesztem ezt a képességemet, tudom, hogy alapképességemben megvan, de például én ezt tudatosan is tudom csinálni, tehát Direkt felteszek egy kérdést, mondjuk egy eldöntendő kérdést, amire szeretnék választ kapni, és azt mondom, hogy álomba kérem, jöjjön meg a válasz. És egyszerűen megkapom a választ, nem biztos, hogy aznap éjszaka, lehet, hogy egy pár nap múlva, vagy egy hét múlva, de utána megcsinálom azt, amit megkaptam választ. Uh -huh. A véletlen, azaz, hogy definiált kérlek, mindezek után, amikről most beszéltél. -e. A kérdeztet, hogy honnan tudom én ezt, hát nem tudom sehonnan, mert nem beszélgettünk erről. Mi Úgy az, definiál, hogy véletlen? Nám, ahogy nagyon uh -huh. sok spirituális ember, hogy nincs véletlen. Oké, de, okay, de véletlen? Jó, de Tökéletesen definiál. összerakott világba létezünk. Vannak frekvenciák, vannak, és egyszerűen csak az történik, hogy össze vagyunk hangolódva. Hogy fogalmazhat tökéletesen? Tökéletesen összerakott, összerakott világban világba élünk. élünk. Mindenféle szinten. Akár a Te testet ezt... nézzük. Kimondtad valamikor az életet folyamán, mondjuk 20 évvel ezelőtt valakinek? Nem, dehogy is, dehogy is? de hát hát egész más dolgok voltak. De érezted? mondható lett volna, csak nem mondtad ki, vagy nem volt ez akkor nem, az Nem, nem tartottam még itt, nem, nem láttam a világnak ezt a szegmensét. Engem ezért hülyének tartottak, amikor ha. ezt mondtam. Ja, értem. Aha. Kérdezek valamit a Vatikánnal kapcsolatosan. Ez most megint egy kicsi kanyar, nem politika? Kérdés. Szerintem ott többek között, például a Vatikán könyvtárában, de ha, ha nem is ott, akkor valahol itt a Földön, és emberi lények tudják az összes mindent is. Most az, hogy mi kerül, hogy kerül hozzánk, tehát nem a piacról beszélek, hogy a mobiltelefonok, hogy a könyvek, a sok-sok mindenféle social médián keresztül hozzáférhető információk, hanem van egy pont, tényleg ott a tudás, a minden tudása. Ezzel te valahol találkoztál-e már, egyetérte olvastáról olvastál Már mint az, hogy ez le van írva, le vannak írva a dolgok. Akár, tehát bizony, úgymond bizonyítékok. Nem a Vatikán a lényeg, ja. én csak mondtam, mert ugye a Igen. földi ember, a halandó emberek részére a Vatikán szó, a Vatikán könyvtára mond valamit. De ez most felőlem lehet egy piramis, ez lehet a Holdon egy kétszer-kettes kis boxocska. Nem ez a lényeg hanem az emberi lény, ahogy te most fogalmaztál, ezért bátorkodtam ezt kimondani, hogy ez a világ tökéletesen van összerakva. Mm -hmm. A világunk, Igen. ami, most én becsuktam a szemem, a világunk, az én világom tökéletesen van összerakva. De egyetértek veled, ennyi. Oké, okay. említed Biztos a... Megvan Meg a... a tudás. A tudás nem új keletű. Igen. Ez Igen. gyakorlatilag ezekre csak így emlékezünk. Tehát ez... Ez össze van rakva. És, és oda tartozhat, hát, jól mondod, oda emlékezünk, oda tartozik az úgynevezett állam is, szerintem. Most említed, hogy egyre több fiatal is, hogy megsporoltál, ide jöttél, de jó, megsporoltál húsz évet. Istenem, hogy ez mennyi szerez szembe jut. Hogy ha én an, annó, uh -huh, és uh -huh. ők mit, mit értenek abból, amit te annyi idősen, amennyi vagy, átadsz nekik? Értenek Mind mindent? Tényleg? Mindent. És akár és többet ők is? mondanak olyan mondatokat, hogy a 40 évesek jegyzeteli. amit a 20 évesek mondanak, de most ezt komolyan mondom. Mindent Minden tudnak, komolyan, sokkal gyorsabban tudják a dolgokat, mint mi. Mert gondold el, hogy nekik mennyi információ áll már rendelkezésre, és mennyi állt nekünk rendelkezésre. Hát nekem a sok akkor... körmös a tanároktól többek között, meg a kokik a fizikalitásos fenyegetés az, az általános Na. iskola. Ez a baj, hogy ez van meg. És nem az, hogy odafigyelek a tanárra, tisztelet a kivételnek és órának, és azt mondom, hogy köszönöm ezt az információt. Most ezt akkor hozzátok, mennek a, a, a húsz évesek, és, és még mi jegyzetelünk Ami viszont tényleg. valahol azért csak jó, tehát így. csak sikerült valamit átadni ezen korosztályoknak. Igen, de akkor engedd meg, hogy erre még reagáljak, Simán. mert eszembe jutott erről egy, egy dolog. Ez az információ halmaz, ami most bekerült a térbe. Ugye itt van a térbe körülöttünk, nagyon sok információ, amit ők, úgy, ahogy te az előbb az álmodásos dolgot, azt mondom, hogy levetted az információt, mert mm. ez történik valójában, ők már ebből a közös térből veszik ki ezeket az információkat, és ezért nekik már könnyebb, nagyobb a tudás halmaz. Persze ezt a tudást az előtte lévő generációk is halmozták össze, de ők már abból is gazdálkodnak. Akkor jöttem erre rá, amikor azt kérdeztem édesanyámtól, amikor én megszültem a fiamat, egy olyan szülési móddal szültem meg, hogy gyöngéd születés. Gyöngéd születés? Ami azt jelenti, hogy nagyon figyelünk arra, a gyereknek hogyan jó megszületnie. És ez 24 évvel ezelőtt volt. Amikor arra figyelünk, hogy nem csak az, hogy orvosilag, hogy lesz jó, meg hogy az édesanyának, hogy lesz jó, meg egészségileg, hanem a megszülető magzat szempontjából nézzük meg, hogy ő is hogy érkezik bele ebbe a világba. És van egy ilyen könyv, hogy a gyöngét születés. És én azt kérdeztem akkor 24 éve édesanyámtól, hogy anya, de miért nem így szültél engem? Válasz. Ledöbbent, és azt mondta, hogy, drága lányom, erről nem volt tudomásom. Uh -huh. Akkor, amikor én szültelek téged. Nem voltak könyvek erről. Nem volt ismeretterjesztés erről. Mindenki ugyanúgy, mindenkivel ugyanúgy történtek a dolgok. Szóval nem volt információm arról, hogy én választhassak. Tű, nagy tanítást adott akkor édesanyám, mert addig én vá vádoltam őt, hogy te miért nem úgy csináltad. De aztán már nem vádoltad. Persze, hogy nem, mert ezzel az egy mondattal megértettem, hogy nem volt információja róla, hogy van egy francia könyv. De én mondtam neki, de anya azt a könyvet 1969-ben írták, és én 69-ben születtem. Azt mondta, értsd meg, Magyarországon erről nem volt információ, hogy Franciaországban milyen kutatások zajlanak. Mondom, mm -hmm megértettem. Oké, okay, érted, mire mondom ezt? Tehát, Abszolút. hogy az az információ halmaz, Igen. amiből most a fiatalok információt tudnak nyerni, az sokkal kiterjedtebb. És sokkal hamarabb felhasználják a saját jólétükre ezt a dolgot. Amit jól cselekszenek. De ha most azt nézzük, hogy jó-e az Xbox, vagy sem, jó-e a számítógépes világban élnie egy emberi lénynek, most ez egy dolog, hogy halljuk, hogy az én korosztályom is ebben él, nagyon sokan. Hallottam ilyet évekkel ezelőtt, hogy hazamegy a 40 éves is, és azért kell hazaolnia, le kell tenni gyorsan a munkáját, mert haza kell rolni, a nem tudom mint kicsodált a píszin. Jézusom, uh -huh. de értem én, értem én, mert ez mind drog. Ugye, most az alkohol is droga, stb. sorolhatnánk. Mennyire visszük magunkkal elődeink érzései, tudását, de leginkább az érzésekre gondolok. Gondolok én itt arra, hogy ha mondjuk a nagyapám ott volt a háborúban, és akkor ugye megszületett a következő, megszületett a következő generáció, és az még mindig bennünk lehet -e. Meddig lehet ez bennünk? Ilyennel kapcsolatban foglalkoztál -e már? Abszolút, mert ugye családállító igen. vagyok. Na, ezt akartam Úgyhogy ez abszolút ez az egyik szakterületünk, ugye főterülete annak, amivel foglalkozunk. Először is hát tisztázzuk, az a... mi az a családállítás azok számára. Nem családalapítás néha én. én nem, ezt nem, igen. Néha így elfogalmazom. Szóval, hogy családállítás. Ez mi? Kettős pont, kérlek, mert nem biztos, hogy mindenki, ma már szerintem sokan, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent. Igen, ez. hát ez egy olyan módszer gyakorlatilag, amivel pont ezt a családból jövő nehéz generációkon, Átívelő mintákat, érzéseket, sorsokat. Mondom úgy, hogy le lehet tenni. Ki lehet szabadulni annak a kötelékéből, amit most mondasz, hogy igen, lehet, hogy amit átélt a nagymamám, déd nagymamám, déd nagyapám, bárki, vagy elég az, hogy csak nagyon gyakran a szüleink élnek át dolgokat, és annak a energia mintázata, az bekerül a mi terünkbe. És gyakorlatilag azt vesszük észre, hogy ugyanúgy éljük az életünket, vagy ugyanúgy érezzük magunkat, mint ők. Pedig a jelen életben már semmi nem mindokolja, hogy mondjuk ugyanúgy rosszul legyünk, vagy betegek legyünk, vagy nehézségeink legyenek, itt tényleg azt mondom a 20. 21. században, de mégis, mint hogyha az őseink nyomdokain járnánk, és lemásoljuk az ő mintájukat. Tehát az, az jelentett életiket. blokkokat, ez jelentett örömet, ez jelentett bánatot, sírit, mindenféle. Mindent. Mindent. Uh -huh. Mindent, de hát ugye az örömmel nem szoktunk foglalkozni, hogy azt lemásoltam anyámtól, nagyon jó, örülünk, <gül> ja. akkor az maradjon, tehát azzal nem <gül> foglalkozunk. Mindig azzal foglalkozunk, ami a nehézség, ami a trauma ami a blokk. És a családállítás egyszerűen egy nagyon zseniális módszer, Bert Hellinger nevéhez fűződik, aki nagyon sokáig tanulmányozta ezeket a dolgokat, és egyszerűen változást lehet eszközölni a jelen embernek, a jelen születnek az életébe, még akkor is, ha már esetleg a felmenői már nem is élnek. Érzelmekkel dolgozunk, érzésekkel, érzetekkel dolgozunk ott, és nem a gondolatokkal. Annyi mindent mond egyébként mindenki, azért, ha te is követed a social médiát vagy sok félét. Valahol annyian azt keresik, amit te is mondtál még a legelején, és hogy ki vagyok én, hogy tudom megoldani, mit tegyek azért. Egy csomóan nem. Nos, hogy mi beszélgetésünk sem azokhoz szól. Ők ugye azt se tudják, hogy én létezem, vagy mi most itt létezünk, vagy sem. A pocóban, ha visszamegyünk csak a pocóig, édesanyák méhébe, Mondok egy példát. Adott esetben, és azt mondod, ugye a tramuakkal foglalkoztok, nem az örömmel, van egy olyan helyzet, hogy az édesanyja, mit tudom én, körülbelül 8. hónaban van, de, tehát megszületés előtt, 8 9 egészséges időszakokról beszélünk, tehát, hogy 9 hónap után születik meg majd a, a gyermek. És a 8. hónapban meghal az ő édesanyja, tehát a születendő gyermek, vagy hát a pocoban lévő gyermek nagymamája, tehát az édesanyja. Gondolom, itt egy traumás időszakról beszélhetünk, ugye? Tehát az nem esik jól. Igen. Ha ugye egészséges a kapcsolódás az édesanyja és a, az ő édesanyja között, akkor a pocóban már átveszi a lény esetlegesen a sok mindent? Tehát a feszültséget, így, stb, stb, stb. stb. Igen. Abban Igen. A, így, a, így, abban az Tehát minden hat rá. Oké, okay. hat rá, de várj egy Igen. pillanat, pillanat, ne feled szabad. És akkor megszületik a gyermek, ugye? Meghalt a, az édesanyja, édesanyja, a gyermek, a megszületett gyermek nagymamája. Majd így éli az életét, x éves korában döbben arra rá, hogy hát valami van. Lehet ilyen? Találkoztatok ilyennel? Most nem pont ez. Abszolút, persze. Hát, hogyan találkoztatok? És itt cipeli viszi, és ezt le tudja tenni? lehet, mert oldani. ugye itt lesz rajta, a, mondjuk úgy, hogy a jelen élő megszületett, aki akkor még kisgyerek volt, lesz rajta adott esetben egy nehézség, egy szomorúság, egy állandó bánatérzés, és nem tudja, hogy miért. És akkor, amikor mondjuk ez feltáródik egy bármilyen munkával, ami a tudatalattival dolgozik, legyen az családállítás, vagy legyen az bármi egy meditáció, vagy bármely más érzelmi stresszoldó technika, mondjuk egy kineziológiai oldás, és nagyon fontos, hogy érzelmi stresszoldás következzen be, akkor gyakorlatilag ez a régóta rajtaülő bánat, nehézség, szomorúság, ez el tud tűnni róla, mert jön hozzá egy megértés is, hogy ez nem is az övé, ez nem is vele történt. Igen, átélte ő is, mert ahogy az édesanyja szomorú volt, mert hogy elveszítette ugye a nagymamát, akkor ez a szomorúság egyszerűen el tud onnantól tűnni az ember életéből. Kineziológiai stressz oldás. Most ezzel mit értünk? Mi az a kineziológia röviden? Ez egy másik olyan stresszoldó módszer, amivel gyakorlatilag meg lehet szabadulni a régi nehézségektől, fájdalmaktól, beragat nehéz érzelmektől. Mit csinál egy kineziológus fizikalitásában? Mit csinál egy kineziológus fizikalitásában? Me megkeresi azt, egyrészt izomteszteléssel dolgozik. Na dolgozi. erre voltam kíváncsi, igen, izomteszteléssel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen úgy szoktam elmondani, hogyha jön hozzám valaki, hogy mi az, hogy kineziológia, és mi az, hogy izomtesztelés, hogy azt szoktam mondani, hogyha az ember valami nagyon jó dologra gondol, amit szeret, vagy rágondol egy olyan ételre, amit ú, alig várja, hogy megegye, vagy valami nagyon jó élethelyzetre gondol, hogy az kellemes számára is örömteli, vagy a sikert felidézi magába, akkor... Most, ha te is ezt megcsinálod így magadba egy pillanatra, egy sikeres életérzést, egy boldogságot, örömöd, akkor lehet, hogy egy pillanatra így kihúzod magad. Vagy egy pillanatra olyan erőteljesebbé válsz. Olyan erősek lesznek az izmaid, úgy tartani fog az egész tested. Mert ami jót tesz neked, és örömmel szolgál, attól úgy erős leszel. Megerősítés úgy lesz egy tartásod. De ugyanakkor, ha most rágondolsz mondjuk egy olyan dologra, ami számodra félelmetes, nehézség, problémás, fájdalmas, egy nem szeretem, vagy dolog, vagy ember, vagy csak egy étel, vagy egy állat, bármi, akkor lehet, hogy észreveszel magadhoz egy gyenge borzongást, vagy egy olyat, hogy őhaj ne, és egyből összesnek az izmaid. Ezt úgy mondjuk, hogy elgyengülnek az izmok. Mert ami jót tesz nekünk, az erősít, ami nem tesz jót, az elgyengít. Szüleiddel milyen volt a kapcsolatod? Milyen emlékképek, érzetek, ha már így az érzeteket taglalod, jönnek elő? Nekem, én azt tudom mondani, hogy nekem nagyon jó szüleim vannak és voltak, Sajnos most már csak azt mondom, hogy voltak, de az én szívemben még mindig vannak. Nagyon jó a kapcsolatom, mind az édesanyámmal, mind az édesapámmal. Én azt mondom, hogy nekünk egy jó harmonikus családi életünk volt. A is A testvéremmel együtt, a hugommal együtt. Részben emlékszem a szüleidre, nem tudnék semmi Jaj, olyat te. mondani, hogy na most akkor igen láttam a ti kapcsolatotokat, tehát inkább kérdezek. Az apukáddal, az apuka, az életedben, Bent volt. Én azt tudom mondani, az édesapám jelen volt az életemben. Mindenféle nézőpontból. Tehát Oké. tényleg ő egy olyan volt, aki játszott a lánygyerekeivel, mm -hmm. aki védte őket, együtt mentünk mindenhova, de nem csak a mi velünk, hogy a lánygyerekekkel, hanem együtt az édesanyánkkal együtt is. tehát ő, Amikor megjelent az első hódoló, akkor azt akkor megnézte, hogy ki jön be az ajtón, megnézte, hogy biztonságban vagyunk e anyukám mesélte, hogy mm -hmm. amikor elmentem mit tudom, tínédzser koromban valakivel bicajozni, akkor apám kerékpárral jött utána, de úgy, hogy én nem tudtam, ezt nekem édesanyám később mesélte el, hogy apátok ment utána tokarandira. Úgyhogy ez nekem olyan, nekem ez jó érzés. Jó. Nekem jó érzés, hogy vigyázott ránk. Van, akiben ez rossz érzés, hogy mit kutakszik, mit leskelő, ja, valakiben meg. Így ez van, jön. így van. De szerintem egy lánygyerek az, az ennek örül a lelkébe, hogy törődik vele az apja. Hát igen. A Lacihoz, az első férjethez mit szólt? Ha erre rászabadult. Ő kérdezni? abszolút elfogadta, át, átment a rossz a legelejétől kezdve, úgyhogy semmi gond nem volt vele. Igen, ezt mondjuk. Ezt mondjuk Se az elején az közepén, úgyhogy hát, teljesen rendben volt. Az édesapátok, mert ugye említett, hogy van egy testvéred, és ő is hölgy lánytestvérről beszélünk. Szerinted szere, jobban szerette az at, vagy a bét, vagy a bét vagy az át? Téged vagy a testvéredet? Nem. Éreztél le valami. Nem, nem én ezt éreztem. És a te nem mondja azt, hogy ma, ma, nem volt ilyen, vagy mondta valahogy nem. miért szeretettél hogy engem. Mi az a pont, ami az édesanyjáddal kapcsolatosan beugrik, ami, aminek nagyot vitáztatok. Ő teljesen más álláspont, és te is. Ha elmondható ez. Beugrik-e hmm. ilyen? Azért kell nagyon gondolkodnom rajta, mert nem sok ilyen volt, tehát nálunk épp nem ezért érzem ezt, se. és épp ezért ezt kérdezem, hogy vajon volt-e, és, és akkor... Minden, hát nem ugrik be, jó. Tehát akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egyet értettetek. Hát meg édesanyám, nekem nagyon ő, ő, szabad szellemű volt, és nem vitázgattunk a dolgokról, hanem megbeszéltünk, és én azt emlék, arra emlékszem, hogy ő nagyon nagy szabadságot adott nekem, Gyerekkoromba is. Mit Tehát... értünk ez alatt, hogy nagy szabadságot adott? Tehát nem, hazamehettél, tudom, az amikor akarsz, hogy... hetek múlva elmentél egyszer nem jelentetted be, hova mész, hét hetek múlva elmentél, mert nem, ez a nagy szabadság, ez ilyet. a piramis érzés, ez, a, ez a, az akkori szimasszacsos érzés idézőjelesen. Nem, egyáltalán nem így értem ezt a dolgot, Jó. hanem egyszerűen csak lelkileg és gondolatilag lehettem szabad. Ami azt jelenti, hogy megbeszéltetek egy adott dolgot, te mondtál egy ötletet, mondjuk uh -huh. mondok, hogy 14 évesen, hogy én, én nem tudom, én pilóta leszek, vagy kukás leszek, tök mindegy, és akkor azt mondta, hogy jó lányom, rendben, beszéljünk a kukás. Így van, akkor ebbe támogatlak, így, ahogy mondod. Na, uh -huh. ezt, ezt köszönöm, hogy megfogalmaztad, mert látod, ezt még sose fogalmaztam meg magamba, mert ez is csak egy érzés bennem, hogy, hogy nekem nagyon nagy szabadságom volt, de hogy ez így mit is jelent, ezt köszönöm, hogy ezt így most adtad, mert tényleg ezt jelentett. Most ebből viszont az ugrott be, hogy bank, közgazdász. Amikor mi akkor 95-ben megismerkedtünk, utána a következő x-ében, mondjuk nem tudom, 10 évben tudtunk egymástól pár dolgot. Nekem az nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen fiatal ember, most ezt így mondom, fiatal hölgy, egy banknak a vezetője. Nem tudom pont, hogy javíts ki, hogy, hogy volt, mint volt, nem rosszból mondom ezt, hanem, hogy akkor te vajon hozzám képest, mert hát kihez viszonyítanám, most nem viszonyíthatlak téged máshoz, akkor vajon mit tudsz, amit én nem? És ez nem rosszból, nem féltékenységből, megint hozzáteszem. Mert hogy akkor te már valószínűleg mennyi mindent olvastál, hallottál szüleiddel, milyen a kapcsolatod. Tehát törörő, most már tudod, hogy mik kellettek, mik kellenek kellhetnek ehhez. Tudsz-e ebből kifolyólag valami tanácsot adni? Azoknak, akik mondjuk 20 évesen, vagy gondolatot, érzést átadni, akik 20 évesen most mondjuk titeket, téged megtalálnak. Van-e olyan Aha. valami útra való érzés, bármi? Mert azt mondtad, megsporolhatnak 20 évet, vagy már most megsporoltak. Igen. Én azt mondom, hogy arra figyeljenek, és tényleg ezzel kezdtem a legelején is, hogy mi a képességük? Mi az, ami, ami könnyű nekik? mi az, amit, amit szeretnek csinálni. Bár És könnyű, nekik valami? könnyű ennek a korosztálynak, ennek idéző ebben, bocsánat, megint csak ez mondom. Könnyű nekik valami? Könnyű? Mi könnyű most nekik? Sokan azt hallom, Ö... hogy, hogy nagyon nehéz, így fogalmaznak. Inkább a nehéz Ö, Igen, de én azt úgy értem a könnyűt, hogy ami könnyű nekik, hogy mindenkinek az a könnyű, ami az ő saját képessége, ja, ami az ő adottsága. Ezt így tudják, ezért ez -e tisztában vannak. Most mondok nem, egy példát. De, de erre <há> ezt mondjuk nekik, hogy ezzel foglalkozzanak. Igen. Jó, mondok egy példát. És akkor értsd, hogy ez, ez, ez sem egyszerű, és miért nem egyszerű, például e példa véget. Fest ezer éve, rajzol, ezer éve, kiállítás. Ott van a zsűri, a zsűri tag, mondjuk négy, ebből mondjuk kettő hölgy, kettő fés. nem tudom a pontos dolgot. Azt mondják, semmi köze a festészethez. Lehurogják, pedig elmond mindent, stb. Egy következő kiállításom, megint ott van ugyanez a kép, és nagyon szépen köszönjük az, az ő festményét, Kiri a többi közül. Most ez nézőpont kérdése persze, de ahogy mondtad, a pocóra, hogy az örömmel nem foglalkozunk, amikor a pocóval kapcsolatosan tettem fel, méhekkel kapcsolatosan tettem fel kérdéseket, hogy az örömmel nem foglalkozunk, mert hát az jó, az van, azt, azt, azt tartjuk meg magunknak, alapjában véve. Szóval, hogy itt viszont nem biztos, hogy az marad meg, hanem az, hogy hát lehúroktak még festeni sem tudok. De ezt most mondhatnám könyves felé, kukásság felé, közgazdásság felé. Itt most ebből hogy jön ki, 20 éves. Pedig ő, ő, ő, ő megtalálta az ő képességét, fókuszáljon erre, de így azért megkapta a megnehezítést, a kemény megnehezítő mondatokat. Erre mondom, ne adja fel, és oldjuk ki azt a blokkot, ami miatt nem volt sikeres, mondjuk. Tehát itt ö, ilyenkor szoktunk oldásokat csinálni, mondom még De egyszer, ő sikeres, tulajdonképpen csak még nincs betalás téve oda, a, nincs azon a futószalagon, vagy azon az élet úton, hogy ő ezt valóban tényleg fölfogja, vagy magáival -e, vagy nem tudom, hogy ő tényleg jól csinálja, mit csinál. Az jut eszembe, hogy hány olyan nagy színész, énekes, satúr, elmondja ugye mondjuk 40 fölött az adott riportokban, beszélgetésekben, hogy Őt kirúgták az egyetemről, ő a főiskoláról, ő nem mehetett be. Azt mondta a tanára, hogy te béna vagy, te se, se fogod megtanulni ezt a szöveget, nem fogod eljátszani sem Rómeó szerepét, Júliát. És aztán mitől lett híres, miért lett híres, mert eljátszotta Rómeó, eljátszotta a Júliát, sőt, olyan szinten, hogy az egész világ tudja, és, és tapsol neki hosszú-hosszú. Nem, nem adta ki. fel, itt a kitartás. Na, Na ezt vártam a kitartás. Te mennyire mm. vagy kitartó? Mert én annak ismertelek meg, de nem kellett volna ezt mondanom előbb, meg kellett volna a válaszolnom. A, nagyon az vagyok. Mi a te horoszkópod? Kár, úgyse tudom, hiába mondott nem vagyok asztrológus, úgyse tudom megfejteni ezek, úgyis csak. Egy ilyen. Kis korpió. Ó, akkor azt mégiscsak tudom. Azt mégiscsak a kisbot Egy Kis korpió. Ezt elfelejtettem, látod, pedig szerintem erről beszéltünk annak idején. No hát, kis skorpió. Ami, ami lássuk be, olyan nincs, de mindegy. Tehát ismered kicsit önmagad. Gyógyító szív hát meditá... ezzel foglalkozok. Igen, gyógyító szív meditáció, módszer alapító tanár. Mit jelent ez? Ezt te találtad ki, hogy gyógyító szív? Igen, gyógyító szív meditáció. Miért? Ez azért módszer, azért mondom, hogy módszer alapító, mert hogy ez egy módszer, ez egy oldási módszer, gyakorlatilag ez egy stresszoldó módszer, amikről egész, így, ebben az egy órában beszélgettünk, ez a lényeg annak, csak itt, egy meditációs technikával oldjuk ki a régi fájú sebeket. Ezzel a meditációs technikával megyünk vissza oda a múltba, ahol valahol valamikor történt egyszer valami, és annak a nehézsége, annak a fájdalma adott esetben még mindig bennünk van. És itt meditációba oldódunk ki, abból a nehéz érzésből. És ezt hívom én gyógyító szívmeditációnak. Mihez tudnánk ezt hasonlítani? Te készítettél egy mixet, több irányból húztál össze Igen. érzeteket, gondolatokat, stb. Stb. stb. Igen, tehát amit úgy tanultam az elmúlt 30 évben, abból lett így összegyúrva ez a dolog. Tehát azt mondják, hogy nincs újdonság a nap alatt, stb. stb. stb. Ez biztos, ah, te kitaláltad. És azzal kezdtem, hogy rengeteg coach van, és mindenki is tudja azt, hogy hogyan kell, mit kell elmagyarázni, mit kell átadni, hogy kell segíteni. Sokan megsértődnek, a nem azt az utat viszi az adott illető, akinek átadják ezeket az információkat, van ilyen is. Szóval, hogy a tied, vagy az a tietek, ez abszolút te vagy, tehát hozzád köthető teljes mértékben? Nem mondom meg, nem kezdem, hogy -e, de de hogy ez te vagy? Képzeld, de ezt levédettük. Így, ahogy mondott, tehát, de, de, Úgyhogy megint jól megint az információt. Igen, ez a szellemi jogvédő ez egy védett módszer, képzeld el. Abszolút. Sok beszélgetésbe bele kell szőjem, és el kell mondjam, hogy nem tudunk egymásról semmit, a, skér, a, kérdések, a, kérdések, a kérdések spontán jönnek. Hát, tessék, akkor volt, volt mit le, lehívtam az információt. Lehívtat, így van. Te miért érzed azt alapjában véve, hogy segítened kell? Hm. Na, ez, ez jó, ez jó kérdés, abszolút. Mert ez egy olyan dolog, ami, ami megint egy ilyen belső késztetés, és abszolút nem racionális a dolog, hanem van egy ilyen belső érzetem, egy belső hívásom arra, hogy én azzal foglalkozzak, hogy másoknak segítsek, hogy könnyebb legyen az élete. Hol volt ez benned? Hol lakott? Mindez az érzett benned, amikor bankár na, voltál, huszonévesen. ott le volt akarva. Sok-sok szőnyeggel, sok-sok fekete függönnyel le volt fedve. És ezért volt érdekes az, amit elmeséltem a 9 éves koromban, Igen. hogy ott fel, felledbent a fátyol, megláttam valamit, majd visszahúzódott a fátyol, és eltelt több évtized. De ez a mélyben akkor is itt van benne. És ez egy késztetésként jelenik meg. És akkor viszont, amikor belálltam ebbe, ebbe a segítői hivatásba, mert én erre ezt szoktam mondani, akkor viszont onnantól azt éreztem, hogy megérkeztem. Ez vagyok én. Ez az én utam. És onnantól viszont nincs kérdés. Na, nekem, nincs még kérdés van. nekem még van. Hogy mit csináljak. Okay. Lesz, nekem még van. Mondod, nincs na. kérdés. Nekem <laughs> még van. Öhm, hogy vagy? Csak úgy az életemben, mert nagyon jól. Oké. Okay. Ki az, aki most eszedbe jut, akit te érdekelsz? Te érdekelsz? A férjemet, a gyerekemet, a hugomat, a barátaimat, a rokonaimat. Nem, Nekem ez most eszembe. Nem mondom el, hogy most mi jutott eszembe, mert senkit sem akarok megbántani. Nem veled kapcsolatosan, senkit sem akarok meg. Köszönöm a sort, a sorrendet. Te mit kérdeznél magattól? Azt, amit mondtál, azt a kérdést, amit még sosem tettem fel? Hát, amit még nem kérdeztek meg. Te szeretnél mondani valamit, tehát a választ megadnád? Van-e olyan kérdésed, amit még magad se tettél fel magadnak, most eszedbe jut, most lehívod a mindenségből? Jó lenne magamból kiadnom azt az, az adott esetben, ugye, a választ. Hmm. Na, nekem egy ö, olyan kérdés jutott eszembe, amit mondhat, hogy még sosem tettem fel magamnak, vagy nekem nem tették fel. Gyakorlatilag azt kérdezném így akkor, hogy ö, ha egyszer eljön az, hogy a halálos ágyamon fekszek, akkor mit mondanék, hogy mi, mitől voltam boldog? És válasz esetleg, ami elmondható, amit ki is mondasz most magadból? Hát azt hiszem, azt mondanám, hogy akkor lennék boldog, ha elmondhatnám, hogy megcsináltam azt ebbe az életembe, ide idejöttem. Uh -huh. És azt mondanám, hogy megvan, pipa. Hogy és ez hát az... nem biztos, hogy csak egy dolog, hanem, hogy megvolt ez is, megvolt az is, megvolt amaz is, és hogy igazán tartalmas élet volt. Képzelj magad elé egy ilyen liftező kis valamit, egy üvegcsét, akármit jelet a bárhol a számítógépes világban, hogy megy fölfelé, százalékok vannak, nulláról indul, a és hogy du du du du du du, hol meg, hány százaléknál, ha mondjuk százalékosítva van. Mondjuk most. Jó, 80. Köszönöm. Na, ezt, Le, ezt éreztem, nagy... ezt akartam volna, 80. ha mondtam volna, ne. én adtam volna vált. Mit? Figyelj, ez nagyon jó kérdés volt, ez tetszett, mert egyből megjelent egy szám, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Beszélgetünk. Köszönöm szépen. Ugye van egy kérdésed még, tudod? Ja, amit én teszek fel a következő. Igen, nem tudom, most sem valóban nem tudom, hogy ki a következő beszélgetőpartnert, sőt, most el kell mondjam, hogy néha keveredések vannak Aha. a kérdések között, de ez most nem feltétlenül neked szóló, hanem csak, hogy mindenki tudja, mert van jó sok beszélgetés, ami még nincs adott esetben a Youtube-on, vagy ismétlésre kerül, tehát lehet, hogy érzelmi, hangulati, illetve konkrétizált kérdés, keveredés van. elmondhatok a -e neked valamit? Igen ami mindenkinek is szól, hogy miért is vannak ezek a beszélgetések. Valaki azt említette, hogy jó lenne tisztázni, például abból kifolyólag, hogy egymás szavába vágás, stb. Te azt mennyire találod tiszteletlennek? Ez az egyik dolog, amit szeretnék közölni mindenkivel. Tiszteletlennek tartod-e, ha egy-két ember beszélgetés során a szavába vág a másiknak? Az csak rossz lehet? Nem, én nem tartom tiszteletlennek. A másik. Milyen célja lehet egy ilyen beszélgetésnek, hiszen említettem én is, beszéltük, hogy a social media, én mondtam ki magamból talán kétszer-háromszor, hogy a social médiában már minden is van. Na mindenki csak egyet pukkant, és akkor azt a tiktok megnézik, lájkolják, like stb. Most már mindenki kócs, mindenki okos, okosságokat mond. Nagy emberek, kis emberek, ez rengeteg sok információ. Miért is hallgatnák meg azt az adott illetőt, akit? Rád! És ugye én, én nekem, nekem csak ennyi a, a, az egész, hogy, hogy most veled beszélgetek rád. Ugye megkérdeztem, ki kíváncsi. Mondtál egy nagyon jó sorrendet. Számomra jó, egy alap sorrendet. Most valaki az Istennel kezdi, ugye? Vagy nem tudom, az Allakkal, vagy a bárkivel. Rád, ha azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, voltam most ebben az elmúlt perc mennyiségben, intervallumban. Ezt érezted, hogy kíváncsi vagyok rád? Uh -huh. Igen, abszolút. Abszolút. Hisz olyan kérdéseket tettél fel, ami rólam szól. Most eltelt egy pici pillanat, ha most ezt mondjuk a beszélgetésünk után ezt a kérdést magadnak felteszed, feltette a Varga Zoli, ezt a kérdést, és hát biztos azért, hogy népszerű legyen meg, és akkor jönnek ilyen alpontok, akármennyi, ABCD, egy, Valószínűleg ezt fogod érezni, azt Most ezt a kérdést még nem tettem föl senkinek, pedig mindig egy csomó minden kívánkozik belőlem, de ezt nem kérdeztem meg. Hogy ez majd vajon... De bocs, egyszer megkérdeztem, vagy kétszer, hogy mi, mit érzel, milyen volt az elmúlt egy órában, neked az érzeted milyen. Szóval alapjában véve szerinted, most egy óra környékén tartunk, amióta beszélgetünk másfél óra múlva, fél óra múlva és ugyanez lesz, szerintem. Most hagytam időt, azért beszéltem ennyit. Ez jön át majd, hogy kíváncsi... Nekem egy kellemes érzésem van. És én nagyon az érzéseimre figyelek, arra fókuszálok, nem a gondolataimra, és ez nagyon érdekes volt mondat, hogy na majd letesszük a, a telefont vagy bármit, és akkor utána majd jön nekem ABCD variációk nekem nem jön. Én már nem agyalok. Én befejeztem ezt az agyalásos üzemmódot. Én csak arra figyelek, hogy hogy érzem magam. És én most jól érzem magam. És ezt az érzést viszem magammal a következő pillanatomba is. És mivel a következő pillanatomba is ezt a jó érzést viszem magammal, ez szerintem garantálja, hogy a következő, utána következő pillanataim és perceim is jó érzéssel fognak telni. Mit szólsz ez a variációhoz? Teljesen jó, azt Itt most bárki bármit is fog ebből kihozni, agyil, agyalni vagy bárhogy, most viszont eszembe jutott, és le is írtam még sokkal korábban, te tudatosnak tartod-e magad? Várj mert hogy, ugye mondod, hogy az érzéseid, és nem agyalás, és nincs agyalás. Mit értesz te tudatosság alatt? Tudatos vagyok, vagy-e az, de hogy, ha igen, akkor te hogy kettős pontoznád miután, mi, mi van utána? Az, hogy ö, éber vagyok arra, hogy mi van bennem és mi van körülöttem. Uh -huh. Egyszerűen figyelem a körülöttem lévő embereket, a jeleket, a világot, közben figyelem önmagamat, figyelem a reakcióimat, figyelem, hogy hogy mi, mit vált ki belőlem, ha valami nem tetszik, akkor azon változtatok. Tehát igen, én eléggé tudatosnak tartom önmagamat. De mindig van feljebb. jó? Tehát, hogy most ezt ne kérdezz meg a nullától százas skálán kérlek. <gül> nem, ez nem is jött utaz eszembe. Hogy van ez a százas skála? <gül> mennyire vagy most? Tehát mennyire vagy a pillanatban, a pillanataidban? Tehát most, ha kérdezem, hogy most? Abszolút. Látod-e most magad körül azt, hogy van-e pohár víz, készítettélek-e egy órával ezelőtt magad mellé vizet. Ez a, ez a, mi a nevém, a veszőparipám a gyerekekkel kapcsolatosan, mivel nekem egyvesével 600 liter vizet kell innom percenként naponta, így mindig mondogatom, így óránk szinte, óránk szegények, nem tudom, mi marad meg bennük. Apánk olyan volt, hogy állandóan vizelt, bárhogy mondta, hogy vizet ígyunk remélem azért nem csak ez, hogy tényleg isznak majd fognak majd inni. Tehát te készítettél-e oda magad mellé egy pohár vizet? Hát egy egész rakonnal készítettem. Igen. De nem itt meg az egész rakon. Hány literes? <gül> egy százas nem ittan, egyfolytában beszélgetünk, és nem szárad ki a szám, de van nálam víz. Na most azt személyen sem ittam. Ráski Judit, gyógyító szív, meditáció, módszeralapító tanár. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. És tegyek fel akkor kérdést másnak? Végül nem tettél fel? Túlbeszéltem a végét, elfelejtettem. <gül> Légy szíves. Jó, akkor én azt kérdezném tőle, bárki is legyen az, hogy hogy érzi, mennyire jár a saját útján? Uf. Illetve a saját útját járja el. Azt csinálja el és úgy éle, ahogy szeretne? Vagy A... még nem teljesen azon az úton jár. Hát azt ő nem tudhatja. Tudhatja, hogy azon az úton... Nem válaszolom meg, csak tudhatja, hogy milyen úton jár? Érezheti. Érezheti. Érezheti. És megint az érzésnél tartunk. Uh -huh. Érezheti. Hát még megint, meg még, még beszélhetünk még már az érzések és hogy mik, De most itt köszönöm szépen meg egyszer. Én köszönöm neked. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki?